Laugarren unitatea, erabili, elkarrizketak iru. Arraltsaldeon, zer nahi duzue? Etxea erosi nahi dugu eta informazioa nahi dugu. Nolako etxea nahi duzue? handia apartamentu txikia. Apartamentu txikia nahi dugu. Eta non nahi duzue? Erdigunean, kanpoaldean. Erdigunean nahi dugu. Begira, hemen badaukagu bat. Oso ondo dago, bilogela, bi komun. Egon eta sukaldea. Badauka higo gailurik? Bai, badauka. Eta bero gailurik? Bai, berokuntza sistema zentrala dauka.